не пізно хто б пішов якби не гнали сказав Савченко я бачте попав на заслання бо не в цій вишивці нитку смикнув а додому приніс посвідку, що відбуто повністю і відпущений бо робив за двох волів і одного чоловіка тепер забрали все знаєте самі село мов стара птиця гребеться зернину шукає ми сиділи голодні тоді зарізали півня, останнього в дворі. Був він як годинник, будив ранесенько. А довелося порішити. Зварили борщ і сіли до столу. Хліба зосталося пів День не візьмись, комісія. Приходить розкуркулювати шука скрізь. Нічого нема. Так вони борщ і хліб поїли. Після того вибили вікна і звеліли. Вибирайся з хати. От хилимо під метелицю. Лихо. Треба цілу ніч йти до жінчиної сестри. Її чоловік працює в правлінні колгоспу і їздить кіньми. От везе за 18 верств до містечка. Звідти доб'ємося до города, коли грошей стане. І підемо до мого дядька. Нехай щось придумає. Він добрий слюсар, якби коло нього роботу знайти. На перехресті стали прощатися. Чого людей по світу ганяють, думає Мирон Данилович, глянувши на Савченка, злиденно вдягнутого, що сніг обліпив, приподібнивши до привида. Жінка біля нього, бліднюща і тонка, у благенькій кожушанці, латаній і перелатаній, підперезаній мотузком. Сіра хустка опущена, бо сніг забиває зір. Два хлопчика їсні. Один за матерну руку тримається, другий за батькову. В сукончатих ушанках обидва і старих піддачках, натягнутих по два на кожного. Рукава нижній видно з верхніх рукаїв. Розійшлися стрічні на різні сторони. Хуртовина розділила, обкидавши перехрестя, Засіювала суцільною многістю і, мов пеленою, гортала степ а скоро відмінилося сніжинами. Одні великі, як пір'я, між ними непочислимі менші. Кудись летіли разом, ніби сам простір рушав відносячоїсь. Часто змішувалися вири, втративши напрямок і силу, але раптом, повівом зразу ж далі мчали. Неслися страшенно хусько, ніби вистрілені, і миттю змінивши рух, кидалися самогубцями на землю. Потім величезною масою притишені, не лежуть плавку і знов рвонувшись, біжать без кінця, без перерви, в далечину незупинним безумством хуртовини, закриваючись світ, все не самовитіше, часом як відкрил діло і пожежі з каженства сім'ї. Іноді такі невстежимо швидкі, що зливаються в поземні пасма, мов струни моторошного телеграфу, через який прибігає звістка про світову біду. Ну і завіяло. Дихати не дає, поскаржився в думці на негоду Мирон Данилович і став. Трохи перепочинути, коли сніжини знову жахливо стовпались, наче не встигаючи бігти в невідому браму. Згодом наповнили весь обшир, як зірки небо, і тихо осідають, та тільки на хвилину, і зразу знову мчати. Обернуться і закружать дикий вихор, обходити в неосяжній лійці, спускові селенської прірви, звідки шарпнуться в на обличчя землі. Обсипають кожен прижовтлий кущик, мертву траву, бур'ян, Дрібні деревця і горби наповнюють вежелобини біля них і вибиті колії на дорозі. Понесли, Летять, ніби влучають невидимі Марева, коло степових могил. Не вичерпаються і не втомляться бігти блідими бджолами нещастя, що жалять душу, обдіявши їх холодними смутками. До станції прибився Мирон Данилович пізно. Хуртовина стихала. Поволі ведучи сніжини на через світляну ділянку помаранчевого ліхтаря на цегу, скрізь під стінами на камінні люди, власниці, змічені від холоду. Їм довго ждати, бо потяги дуже спізнюються.